زه ولل الله جل شانه اذن و الصلاه والسلام على نبينا الله و رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلنا من نقول حديثا از بوغلاو او تيممو نعدكم لله تبارك وتعالى بموچ почитиса بوغلاو او بوغрављом او هايز طب سљедња предаја која је споменао حجر رحمة الله عليه صدكاجа и نبدا عن باس رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه سبرنسي داركو في قوله وإن كنتم مرضاء وعلى سفر داركو по پتاني ريتي ازوى شنوه الله تبارك و تعالى اي اكو بودئت بولسني اي اكو بودئت اكو بودئت اكو بودئت 6 سورة المائدة قالت تو ازناج تو ازناج تو ازناج ديو آئتا وكو يمسي قوري وتيممو يوزي شلال الله تبارك وتعالى كاجه إن كنت مرضى أو على سفر كاجه أكو بدأت بولسني إلاكو بدأت نبوت فإبن عباس تويست ذالي يسي كاجه إننا جيتا ودو فتيممو فأوزمت أوزمت تيمم إبن عباس رضي الله تعالى عنه يتماج شو أضاي آية يقول إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح هذا ادتحدث يقول workshop اما يعيد او ب�이고 언ثف الفوى اماع بو ام 주세요 اك inferحن اماع برو ف Peace فی جنب ففا خاف عن عموطه این غ تسله قال بحج حرش لا خرش عمیت اماع ندق sobre ت منتG کنس ابن عباس ابن عباس ت منتG uzeće tajemnu ravahu dara kutni moukufan kaže ovo je zabilježio dara kutni kao moukuf pradaju šta znači moukuf pradaju a šta je pradaj moukuf ko zna šta je moukuf pradaja ne znaš dobro zabilježio sam jedno da ne znaš des pita nešto postaviti na drcu ne znaš šta je moukuf pradaja osnovne pradev je osnovna podjela حديثا سدي لنا predicate ko marfu ko i ko mauquf nauci sledeci ders dobro mauquf kto se prenosi od ashab a marfu što se prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem ka ja i rafuho al-bazzar a bazzar je prenio ko marfu predaju i usahha ho Šta ovo znači? Znači, ovo je jedan, da kažem, pri, primjer, temthil, slikovit primjer koji je spomenuo Ibna Abbas radijallahu ta'ala anhu. Međutim, ovo ne znači da je dozvoljeno da uzme tajemmum ko? Znači, samo osoba koja na sebe ima, ima rane, pa se odžonupi, pa se boji ako se okupa, da će šta? Umrijeti. Znači, ovo je jedan od primjera. Znači, kada je osobi dozvoljeno uzeti tajemmum. Međutim, rekli smo da je dozvolno uzeti kada? Koji se situacije kada se uzme temu? Okay. Ili? A, a. Ili da nam šteti, kao se kada, naši nezdravljate. Našteti naši nezdravljate. Dobro, koji se momenti kada se uzme uzeti temu? Pod A, pod B, pod C, pod D? Pod A? Dobro, drugo? Dobro. Znači, kada nema vode ili kada ne možeš da koristiš vodu. Znači, kada nemaš vode ili ne možeš da koristiš vodu. Međutim, ovdje Ibna Abbas radijallahu tala anhu, uh, ovdje Ibna Abbas radijallahu tala anhu spomenuo sledeći primjer. Naravno, uh, mi nismo detaljnije pojasnili. Postoje određeni momenti kada jedan broj učenjanka dozvoljava da osoba koja je kod kuće, koja nije na putu i kada ima vode, da se za određene ibadete uzmete jemmum. Naprimer, učenjaci Hanefijskog mezhebe dozvoljavaju da čovjek, ako dođe na dženazu namaz, a on nije staratelj te dženaze, nego dođe kao klanjač. To jeste, znači nije on taj koji je najbliži od umrlog. Jer ako na primer sin koji je staratelj, da kažemo, nema abdest, ljudi će pričkati svi dok se on abdesti. Međutim, ako dođe čovjek, da kranja aneema abdest jako bi se abdestio prošla bi mu janaza namaz učenjac hanafi iz kog mezabah dozvoljava des uzmejta jammum i to se prenos jednog broja salafa i to dozvoljava šeikhul islam ibn ibn taimiyya. Znači ovo mi, mišlje odabrav šeikhul islam ibn taimiyya Drugi moment kad hanafiya također dozvoljavaju, jestta na primer ako čovjek dođe na bayram namaz, I jako bi uzo abdest pročega bayram kažu dozvoljeno mu da uzmeta yemum. I ovo je također od roda Šejh ul-Islam ibn Zašto? Zato što, znači ne postoji namaz, znači nema naklanjavanje, nema naklanjavanje bajrama. Čak Šejh ul-Islam ibn Tajmije dozvoljava slično kada je u pitanju džuma. Da ako čovjek uzme ako bi uzeo obdjes proči aga džuma, Šejh ul-Islam ibn kaže da je dozvoljeno da uzme čovjek da je dozvoljeno da uzme čovjek tajemmum za razgled Hanefija. Oni ne dozvoljavaju. Zašto? Zato što kaže ako ga prođe, ima ono što je, znači umjesto džume, a to je da kranja podne, da kranja podne namaz. Uglavnom da znate da postoji par momenata, znači kada se ovom radi. Također, ima jedna druga mesala također poznata, a to je uzimanje tajemmuma radi prolazka vremena. Znači, na primjer, čovjek se probudi ili došao je, I ostalo je od namanskog vremena toliko da ako uzme abdest ili uzme pogotovo gusul, proće ga namansko vrijeme. Pogotovo, na primjer, kada u pitanju sabah ustane čovjek, treba da se kupa. Znači, ako se okupa, dok ugrije vodu, dok, dok se okupa, proće ga namansko vrijeme. Da li je dozvoljno da uzme tajemum? Kod većine islamske učenjaka nije dozvoljno. Zašto? Zato što čovjek se smatra onim koji posjeduje vodu, koji je pronašao vodu. Mađutim, učenjaci Malikijskog mezeva, znači, dozvoljavaju. Zašto? Zato što kažu da je vrijeme znači, jači od svih drugih šartova. Da je vrijeme jači od svih drugih šartova. U svakom slučaju, znači, ovo je mesela i čtihada između i da znate da postoji raziraženje između ovoga. Također, što se tiče spominjanje puta u ajetu, gdje je uzvišeni Allah, tabarik wa ta'ala, kaže وَاِنْ كُنْتُمَ عَلَى سَفَرٍ Ako budete na putu, Znači li to ako je čovjek kod kuće i nestane vode da ne može uzeti tajembu? Znači ne znači. Međutim, uzvišan i Allah ta spominje put. Zašto? Zato što u većini slučajeva znači na putu ljudi ne nalaze vodu. Pogotovo, pogotovo, nekada, pogotovo nekada davno. Jel u redu? Dobro. I zato te čak naći u nekim metnovima, fikskim dijelima, da se kaže da ako čovjek bude na putu pa ne nađe vode. Ne spominje ako je kući. Zašto? Zato što u većini sučajeva u naseljenim mjestima se može naći, naći voda. Međutim, propis je bilo nađeš, bilo ne nađeš, ne nađeš vodu, bilo da si kod kuće, bilo da si na putu, dozvoniti da uzmeš temu. Sljedeće što je spomenuo ovdje e, Ibn Hajar, rahmatullahi aleyhi, jeste propis mesha po zavoju. Znači, propis mesha po zavu, zavu, znači zavu ili gips, koji se stavi i kaka je propis, znači mesha pod tome. Od spomeno dva hadisi, odnosno dvije predaje. Kaja prvo od Aliya radi Allaho anhu, kaže in keseret ihda zandaj. Kaja, slomio sam zglob. Kaja, fa sa'altu Rasul Allahi sallallahu alaihi wa sallam, fa amara ni an amsa halal jabair. Kaja, pa sam pitao, Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam pominje pa radio da učini mes to jest da potarem po Jabiri po Jabair znači Jabira je za voj i ono što se stavi što se stavi na ranu ovu predaju zabilježi ibn Majah majuti sa slabim senedom i drugo od Jabra ibn abdullaha se prenosi fa rajul allazi shujja fa ghtasala fa mata ka prenosi so Jabri ibn Abdullah kaže popitan čovjek kako je bio ranjen pa se okupo pa umro kaže inma kana fikih an yatayamam bilam dozmo dozmetay yamum wa yasib ala jurhihi khirqatan ida asfura nastavi zavoj thumma yamsahu alayha zati udchini mas a čudi mantet vi predaje u kojima ima u kojima ima slobosti. To jest predaje koje govore o čemu? Koje govore o potjeranju po čemu? Po zavoju. Dobro. Naci desi se sada znači na da kažem ono što perem od ruke e, imam zavoj. Stavio sam zavoj. I sada hoću da uzmem abdest. Naci šta ću rad sa onim što mi je Zavijeno. Hoće li odmotat? Pa oprat. Hoće li odmotat prvo? Neću. Znači ono što je svezano, znači sve je dovoljno da po tome učinimo se. Dobro. Međutim, sada imamo ovdje dvije predaje koje su slabe. On ko ima slabosti. I zato je jedan broj učenjaka smatrao, i to je mišljenje Zahirija, znači da se ne čini mes po zavoju, nego kažu to spada. Naci čovjek ne može to da operne, to sa čovjeka spada, a kaže ne postoje vjerodostojne predaje koje ukazuju, koje ukazuju na to. Jedan drugi broj učenjaka je govorio sljedeće: Kazali su, znači učiničeš mes, mesh, učiničeš uze opračeš ono što možeš da opereš i uzećeš šta je mu. Naci umjesto onoga što, znači ne možeš, znači zato će šta? to ćeš nadoknaditi, to ćeš nadoknaditi jednom Međutim, ono mišljenje koje je ispravno, znači, obrate, pažnje, ono mišljenje koje je ispravno jeste, znači, da čovjek ako ima zavoj na udu koji se pere prilikom abdesta ili na svom tijelu, znači, radi gusula, znači, ono što je zdravo, to će oprati. A ono što mu je svezano, znači, potome će šta? Znači, samo će učiniti meser. Znači, samo će učiniti, mjesto jeste potrati. Međutim, to što će potrati mora da obuhvati mesom. Znači, ako je zavoj ovde, znači mora to da obuhvati mesom. Je li Jelo redu? Hoće li uzeti tajemom? -um? Neće uzeti tajemom. -um. Šta ako se desi da mu je to ostavljeno taj zavoj, a da nije imao abdesta, škodi li to? Ispravno je da ne Jako ima uleme koje uslovljava da bude... Sveje zaano na, ada smeđuti miljenje Hanefija je dabra je, je šeho sam bibite mije jestste da načini usom. dobro. koko može ako je kući ve četiri sata ali tako, ako je kući potiračee koko da ješ četiri sata, a? A kad je na putu? Ali tako ba jog. Nači do dobro, dobro zakak abd to ured, a koliko traje time koko te je tovo potiranje. a? Dok neskine, šta je vama? Znači ja govorim, jedu me o drugom. Ja u kruškama, vi o jabukama. Znači u redu, razumiješ, potjeraće kad uzme abdes. To je jasna stvar. Međutim, imali rok trajanja taj mes? Ko što ima rok trajanja mes po čarapama ili po, po mesovama? Ima li rok trajanja? Koji je rok trajanja? Dok neskine je za ovaj? Malo se popravlja se nisi izvukuo dok se ne izliječi. Znači, čovjek kako se izliječi, gotovo. Znači, ako ozdravi, gotovo mora skinuti. Znači, ne dok ne skine. znači, onda kada ozdravi, mora da šta? Mora da skinje. Dobro. Ovdje, ovdje ću spomenuti jedno pitanje koje je bitno. Znači, još jednom ponavljam, jel' ovo jasno? Znači, gdje ima zavoj, znači, to on će obuhmatiti mesom. I mes, mes se razlikuje po zavoju od mesha po... Uh, Po, po, po čarapama ili po, po mesvama u nekoliko stvari. Jedna od tih stvari je što mes, što zavoj nije uslo da bude stavljen na abdest. Drugo, zato što ovaj mes nema nema rok. Nema rok trajanja. Znači, za razliku od drugog mesa. Učenjaci su dozvorili ovaj mes, iako su predaje koje govore slabe o tome, znači iz kojeg razloga, iz više razloga, Prvo, radi občinitih pravila, gde uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, kaže ta bojte se Allaha koliko možete. To je jedna stvar. Druga stvar, ako je dozvoljeno učiniti mes po čarapama ili po mestvama, znači koje se ne oblače radi nužde, znači da se učini mes po, znači zavu je preće da bude dozvoljen od potjeranja po, znači po čarapama. Plus, plus ako se svim tim obštim pravilima Znači imamo prede pa makar u njima bilo slabosti, znači, gdje se znači gdje se govori o nečemu, o nečemu takvom. Dobro. Međutim, spomenući sad jednu meselu koja je tekako bitna, a to je sljedeće. Ukoliko bi se desilo da čovjek ima ranu na svom tijelu, međutim nije stavio zavoj na nju. Ima šta ranu, ali nije stavio, nije stavio zavoj. Kakav je propis te rane i kako će uzeti tajembu? Kada sam kako uzeti abdest? Imaš ranu? Gospodine, a nemaš šta njemu ništa. Nemaš zavoja. Kako ćeš uzeti abdest? Jesao učio sve kao mu? Ne izda. Šta ako ne smije da pere Ajmo oko polako korak po Ako čovjek može da opere Znači, može se desiti rana, međutim, ne da opere. Rekli smo šta je pranje, ono lagano da kaže pranje. Ako mu ne škodi pranje, opraće. Obavezen da opere. Ako mu škodi pranje, a ne škodi da potare porani. Po, po rani, onda će potreti. Jel u redu? Znači, ako može ran da opere, opraće. U redu. Ako može da šta? A? Da potare, potreće. Međutim, sad ima treće pitanje. Ako se desi da ima ranu, koja je otkrivena, a ne može niti da je opere, niti da šta po njoj, da po njoj potare? Znači, ostaj ćemo jedan dio tijela koji nije će moći da opere. Šta će u tom slučaju rad, U tom slučaju jedan broj neme kaže, i to je opreznije, uzeće abdest elementalnu gusul i još će uz to uzeti jemum. Znači, da mu ta jemum bude za Dok jedan broj ulame, i to je mišljenje hanefija, kažu spada sa njega pranje i ne treba da uzmete jemmum. Zašto? Zato što kažu nema osnove da se spaja između dva ibadeta. Između gusula ili abdesa između tajemmuma. Znači oni sa šta? Oni se ne spajaju. A kažu ovo što ne može, fattakullama statatum. Bojite sa Allaha koliko možete, to spada sa njega. Mada oni koji kažu, kažu uzimate jemmum za ovaj dio tijela. I zato je ovo, ovo je možda šta? Ovo je možda dobro. Sljedeće, znači, posljednja uh, predaja koju je spomenuo Hafz ibna Hajar, da kaže od ibna Abbasa, radi Allaho teala, anhu se prenosi da je rekao, znači, ovo se reči ibna Abbasa, minas sunnati alla yusallija ar al radžul bitta jemmumi illa salaten vahide. Kaže od sunnata je, većut i često kada kaže od sunnata ne misli ovde ono što mi mislimo terminološki da je sunnata, nego misli od sunnata ispravnoj. Isto ako što su često govorili, asabete As sunnata. Potrefio si sunnet, to jeste, potrefio ispravno. Kaže, od sunneta je da čovjek ne klanja sa tejemumom osim jedan namaz, a zatim da se abdesti za drugi namaz. kaže je, kaže, zabilježedara kutni sa slabim senedom. Znači, čak su neki rekli da ovo maldu predaja, da je dobro slaba. Dobro, ova predaja se gradil temelji na kojem pitanju? Na čemu se gradil temelj ova predaja? Znači, je li ovo ispravno? Nije ispravno da čovjek sa jedan sata ima mumkin najsam jedan namaz. Ha? Nije ispravno. Da, to tačno. Ho, ljubaj moja, šta se reko? Može klanja dok ne nađe vodu. Dobro klanja dok ne nađe vodu. Sa jednim tajmom, koliko može klanit namaza? Pa, isto namazavši. A dobro, on ibn Abbas kaže da ajat sunnetedane klanja sa jedan tajmom, musim je da namaz. Šta smo prošli put rekli na dersu? Gdje smo nam i govorili o tajemumu. Znači, da li je tajemum mubiha ili rafia? Znači, da li tajemum otklanja ili dozvoljava? Je li vam to upoznato? Ne, rekao sam da nije ispravno da dozvoljava, nego da je ispravno da otklanja. Znači, slušate li vi dersu? Šta vi radite na dersama? Znači, rekli smo... Znači, kome ja držim drzavim, kome ja spremam? Ja čitav dana ja spremam ovaj drzavom, rezimiram što lakše. Znači, prošli put sam kazao jedno bitno pravilo kada je pitanje tejemum, a to je da učenjaci kažu da li tejemum dozvoljava. Šta s njih smiješ? Znači, još se jedno nas smiješ baš tis drzav. Učenjaci kažu da li tejemum dozvoljava ili otklanja. Šta znači otklanja? Otklanja u smislu da u potpunosti zaminije vabdest. Tijelo redu. Znači uzimaš tajemum, ko što uzimaš abdest? Nije uslov niti da je nastupilo vrijeme, niti je uslovovo, niti je uslov jedan nama, niti je uslov, ništa nije. Znači tajemum umjesto abdest. Kazali smo da je to mišljenje, Hanefi je odabro također šehovi sami bim to imijen. Drugo mišljenje glasi da tajemum dozvoljava. To mišljenje većine ome istine, međutim, dosta pitanja se vježe za ovo. Tako da kažem, pogotovo što ima dosta poteškoće u tome. A je, na primjer, da ne dozvoljavaju da čovjek uzmeta ta jemom osim kada nastupi kada nastupi vrijeme. I još mnoge druge stvari koje dozvoljavaju. Međutim, ono što smo kazali, što je jednostavnije, što je ispravnije, jeste da ta mu odklanjane čisto sa čovjeka. To je se u smislu džanabeta ili hadeta stanja kada nema abdest. Što znači da ga kvari šta? Kvari ga sve što kvari abdest i kvari ga još jedna stvar koja? Pronarazak vode ili mogućnost korištenja vode. Međutim, kod ove većine, kod njih kvari te mu još jedna stvar, to je izla, izlazak vremena, prestanak nasoupanje namanskog vremena. Kod njih kada prestane nasoupanje vremena, pokvario se te, moraš da uzmeš drugi, te. međutim, zato nema dokaz da je došo iz sunne.